بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم بعد نشكر الاخ و صاح ابو ابراهيم اي كلامه بما يذمذيه خصوصا مع الامامي الشافعي و مثل wanthalo ni watu wataka mara nyingi wakizungumziwa bali al-Imam Muhammad ibn Abdurrahman rahimatullah wa Abahamu katika risala yake ya Usulu sita alilitaja jambo hili kwamba ni katika mambo muhimu ya usul ambayo Muislamu afaa kujua maarifa wa ulama al wal ulama walfiku, kwa sababu kuna watu wajipachika eh, mavazi ya wasomi kumbe si wao kwa hivyo ni muhimu eh, tukipata mara nyingine leo tumemjua ash kesho pia tumjue mtu mwingine ni vitu vizuri Lakini kama mlivyoambiwa kwamba Maudhui au kalima ya pili ambayo tutazungumzia inafungamana na masaili ya rakaik. Rakaik. Asijabu nyingine nikuzungumzia al-isti'dadu lil-mawt. Al-isti'dad lil Na maundhui hii mimi nimeilenga kuzungumzia anasiri nne. Azungumzia kidogo taarifu ya al-mawt alafu e tuzungumzie nukta ya pili limadha Khalaka Allahu al-maut au kwa nini hikma nini e Mwenyezi Mungu Ta'ala kuumba mauti kwa viumbe wakawa wanakufa tujue hikma yake ni nini kisha tatu tutakuja kuangazia pia ma hiya al-umur allati tu'inu e, ni mambo yapi ambayo yanamsaidia au yaweza kumsaidia mtu E, kuwa na maandalizi ya kifo. Alafu nitamalizia pia ni mambo yapi ambayo e, mara nyingi yanachangia kumsaulisha mtu na kifo. Hizi nukta nne kulingamana na wakati za e, kuzungumzia. Kwa hiyo tukizungumzia kutoka kwanza e twasema alhayatu wa almautu mutanaqidani Uhai na kifo ni vitu viwili ambavyo e, vinatofautiana ni kama negative na positive Uhai na kifo ni vitu viwili ambavyo vinatofautiana tof ni kama kitu na kinyume chake Kwa hivyo kama mfano wa tofauti ya nuru na giza au tofauti ya baridi na harara hakada lakini ukirudi kwenye kutub za watu wa lugha zile maajimu lugha kama lisanu al-arab na vitabu vinginevyo wenyewe wanasema kwamba kama ile adhotaja kwenye sahib lisani lugha lisani arab asema kwamba al-mautu fil asema huwa sukun ni kule kutulia Almautu fil lugha huwa as-sukoon ni kule e, kutulia wa kullu ma sakana faqad mat na chochote ambacho kilicho tulia hakina taharruk huwa kimekufa kile kitu kiwakiki takuwa kime kimekufa Mathala ukisema kwenye lugha eh matatinnar matati annar maana eh barudaramadaha lile jivu lake limekuwa baridi halichomi tena kilugha hiyo au ukisema mathalan eh mata tirri maana eh rakadat wa sakanat kwamba baridi imetulia viluha. Kwa kwamba tukisema kitu kimekufa maana wabaki na haraka yoyote kile kitu kina utulivu pale kilipo mata taharak aslan ni kitu ambacho haki, hakina taharak hii alimamu lkurtubi kwenye tafkira, asema Walhayatu hayatul insaniyah tatahaqqaq bi na uhai wa mwanadamu unahakikishwa kuwepo kwa yule mwanadamu kwa kuviviwa roho. Kwa kufifishwa roho e, kwenye kiumbe kile cha mtoto kwenye rahim ya mama yake. al le mtoto akiwa kwenye tumbo la mama yatahaka kuhayatu kuna uhakikisho wa wake kwa kuviviwa ile roho e, kwa hivyo akiviviwa roho ile mtoto ssema huyu akona uhai kwa nini li'an aljanin yataharaka ataanza kucheza kwenye tumbo la la mama akinyume chake ambao ni mauti yasema walmoutu. yatahaka binqita'i ta'alluqir ruh bilbadani na mauti asema ni jambo la hakikishwa kwa kukatika yale mafungamano yaliopo baina ya roho na kiwiliwili cha mwanadamu wa mfarakatahu na kule kutengana kwake ile roho na ule mwili wa hilulatu bainahuma eh na kule kuepo baina yake yani kuchanganyikana baina yake wa halin hali wa intiqali min ila ila dhari na kubadilika hali na kugura katika nyumba kwenda nyumba nyingine. Kwa hivyo al-Asil twasema, mauti ni mufaraka ar-ruh ni kule kutengana na roho ya kiumbe kwenye kiwiliwili chake na vikawa viungo vyake e, yule kiumbe hazina taharuku hazifanyi kazi au vile viungo utasema havifanyi kazi. Na mtu yule akawa au kiumbe yule akatengana E, na wale ambao alikuwa anasuhubiana nao e, au anasuhubiana ule mshtama wake fantakala e, min dari dunia mtu yule akawa ameondoka kwenye e, nyumba ya kidunia Akenda kwenye nyumba ya akhera hiki kifopi kuzungumzia baina ya uhai na mauti taarifu yake kama anavyoeleza watu wa lugha lakini kipengele cha pili e, ni kuangazia kwa nini Allah katika hikma zake aliumba umauti akauweka au akaliweka jambo hili e, kwa binadamu au na viumbe wengine walio na uhai wakawa ni wenye kufa hikma yake ni nini Zakara alimamu ibnu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabuhi ash alil asema kwenye hichi kitabu eleza katika hikam ambazo e, zapatikana za kuumba umauti wakawa binadamu au viumbe wanakufa Hikma yake ni nini asema ya kwamba lam illahu albashar fi ad ala khilqatin qabila lidawam Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala hakumuumba mwanadamu e, kwenye maisha haya ya dunia kwa umbile la kwamba yeye e, ikubalike kuishi maisha ya, da, ya daima Mungu hakumuumba hivyo bal ja'alahum khalaifata fil ard bali Allah subhanahu wa ta'ala aliwajalia binadamu kwamba wa wao ni makhalifa kwenye ardhi yakhlufu ba'duhum ba'dha eh wanachukuliana nafasi baadhi yao wenyewe kwa wenyewe yani wakija hawa waondoka paja wengine si kwamba mtu mwanadamu akiumbwa akae au watu wasahane kwaendelea hakuna wanaoondoka e, na wanaobakia ba, bali watu ni wenye kuendelea bali Mungu aliumba e, uh, uh, mauti kwa malengo ya kuwafanya binadamu kwamba yakhlufu baadhihum baadha wanakuja hawa wanaondoka wakuja wengine E, wanakaa wanaondoka wanakuja wengine hakadha ndio dunia ina, inakwenda hii ni hikma katika hikam ambazo e, Allah pia amezikusudia, alivyouumba e, mauti alilenga kitu kama hichi kipatikane kwenye maisha ya binadamu pili katika hikam ni kwamba hili jambo pia Mwenyezi si Mungu alitaja kwenye Qur'ani Tukufu Mwenyezi si Mungu Subhana wa ta'ala khalaqal mauta wal hayat, aliumba eh, uhai na akaumba kifo. Kwa nini? Ibtilaan li'ibadihi. Ni kwa malengo ya kuwatahini waja wake. Wa iktibaran lahum eh, liya'lama man yuti'uhu mimman ya'sihi. Ili Mwenyezi Mungu apate kumjua ni nani ambaye atakayemtii katika wale ambao watamwasi wata kwa lengo na shabaha eh mwenyezi Mungu aliumba mauti pia e, target ni kwamba kuwatahini binadamu sawa ni nani ambaye atakuwa ni mwenye kufanya taa na ni nani ambaye Atakuwa ni mwenye kumwasi kwa hivyo e, akatumia mauti kwa lengo hilo na hili jambo alizumzizia fi surati almulk aliposema kwenye aya pili aladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayukum ahsanu amala Mwenyezi Mungu ndiye ambaye aliumba uhai na mauti ili apate kuwatahini ni nani e, mbora kati yetu wa matendo mwenye kufanya matendo mema kati kwa kwao malengo na shabaha e, Mwenyezi Mungu Subhana wa aliumba e, mauti, na, na, mauti na uhai shabaha ni kwamba kuwatahini waja waja wake Walmotu ndugu wa islamu ni jambo ambalo e, mungu ameliandika na lazima la manasa minhu wala maharaba minhu hakuna mtu ambaye atakimbia kila kiumbe ambaye yuko ndani ya e, mgongo wa ardhi e, yeye ataishi atakavyoishi lakini iko siku ambayo utaondoka fihi yawm iko siku ambayo e, uta utaondoka na ayati nyingi ambazo e, Mwenyezi Mungu alizungumzia kuhusu jambo hili eh za kuonyesha kwamba kila kiumbe ambaye anatembea ardi, ata unoka. Ana wa ala wajhi al-ardi ataondoka Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil qasas atueleza asema kullu shay'in halikun illa waja kila kitu kitakuwa chenye kuangamia kitakufa isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa hivyo, e, ni nyingi ambazo e, zinaonyesha e, kwamba kila mtu ataondoka. Leo kuna mtu mwenye kubakia. Akapona na salaahili la kufa, basi angepona nani? Mtume sallallahu alayhi Mtu bora katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia aliondoka. Kwa hivyo hakuna atakayebakia. Mama, kana al-insan, wewe mtakavyokuwa wanadamu, ni mfalme, ni nani? ipo siku utaenda. Uta Mtume salam, Mwenyezi Mungu alimzunguzia kwenye Qur'ani kumueleza, na hii ni darsa kwetu pia. Akimwambia inna mayitun, wa innahum maytun. Kwamba wewe pia utakuwa maiti na wao pia watakufa. Bali kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu alifanyia tasliya kumuonyesha kwamba ukifa wewe haukuanza wewe walitangulia watu pia bora kama wewe na waliondoka pia akasema Allah wama ja'alna li basharin min qablikal khuld hatukumjalia Mwanadamu yoyote kabla yako muhamad kubakia milele kwa hivyo afa imita wewe la utafariki afa humul khalidun wao je watakuwa ni wenye kubakia milele maana kwamba hakuna atakayebakia milele kila mtu ataondoka kwa ndugu islamu, ikiwa e, mauti mwenyezi Mungu aliumba kwa malengo na shabaha e, ni kuwatahini watu na binadamu hapa jambo la wajib na jambo la lazima juu ya mja e, ni kwamba daiman aniyastaidda lilmaut ukiwa ni mwenye kukumbuka mara kwa mara kwa maandalizi ya kujiandalia e, na kifo fi kulli katika kila hali kwa sababu alinsan mayadri mwanadamu hajui eh kwamba atakufa lini au ajali yake itakuwa lini sasa basi ni mambo yapi ambayo yaweza kumsaidia e, mwanadamu hasa muislamu e, mambo haya akiwa nayo yaweza kumskuma e, na kumsaidia e, kujiandaa na kifo mambo ni mengi lakini mimi nitataja takriba kama mambo mane tu jambo la kwanza mururu ayyam wansirami siramil kupita masiku masiku kila anakopokenda na miaka kila inapoporomoka jana ulikuwa na miaka kadhaa leo mwaka huu shaula ukaumaliza siku leo umeika e, ikaisha ikaja siku nyingine hii ni moja alal aaqil wa muislamu ambaye ni mwenye akili Akizingatia wakati muda unapokwenda masiku yanapoporomoka hii ni moja katika vitu ambavyo ukizingatia daweza kukupa ibra ukawa ni mwenye kufanya istidad lil kwa nini kwa sababu kila siku inapokwenda ndugu muislamu eh, katika maisha yako yukaribuka ila alakhirah inakukurubisha wewe kwenye akhirah yako na kila siku zinapokwenda ujue wewe unayekwa mbali na dunia yako ikiwa leo utasumzia haya ulibakisha wiki ambayo inajengwa na siku saba ikiwa siku imejua limekwenda kuzama ujue haziwezi kuwa siku saba tena zimekuwa ni nisi, ni sita kwa hivyo ni ibra wakati siku yanapokwenda yakaporomoka Hili njambo Muislamu afa alizigatie kwamba afa Muislamu kila siku inapokwenda apate mazingatio ndani yake kwamba hii ni dalili ya kwamba kifo kiko karibu. Chani chani, chani fata. Siku moja kama jafi bukhari Abdullah ibn Umar Allahu. anhuma asema akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi siku hiyo Mtume E, a sema ibn umar alinishika mtwaslam mabiga yangu mawili fakala akanambia kun fi ad-dunya ka Au abiru sabi amwambia nani abdullahi ibn Omar kwamba wewe ishi hapa duniani kuwa hapa duniani kana kwamba wewe ni mgeni au ni mpita njia msafiri sababu mgeni ukishukia mahali huwa daima unajiandaa pale kuondoka huna masoko ya kukaa kwa hivyo hivyo pia akamwambia wewe ishi duniani kama mfano wa mgeni au mfano wa mtu ambaye ni msafiri anayepita njia e, ukapata kivuli mahali ukapumua e, lakini wajiandaa kuondoka ukiishi hivyo hapa duniani e, utaishi vizuri sasa Abdullah ibn Omar alipoambiwa maneno haya na Mtume sws asemna asema eh, wakana ibn Omar yakul kuanzia siku hiyo alikuwa ibn Omar akisema haya maneno idha amsite fala tantadhiru unaposhinda paka ukafika jioni usingoje muislamu kupambazukiwa asubuhi yake la'alaka tamutu madha fil layl naweza kufariki usiku ule kwa hivyo usingoje asubuhi kupambazukiwa la'alaka e, yudirika kama maut mauti, mauti yaweze kufika kabla ya asubuhi haijafika wa idha asbata na unapopombazukiwa asubuhi fala tantadhiru almasa e, pia usingoje time ya e, ya jioni wa min siatika chukua nafasi yako ya siha yako na afya yako li e, kwa wakati wa ugonjwa wako kwa sababu mtu akiwa mgonjwa E, huwezi kufanya yale matendo ambayo ulikuwa kiafanya ukiwa na afya huwezi kuyafanya liana kamaridhi kwa hivyo e, akasema e, Mwislamu chukua nafasi ya siha yako e, uitumie vizuri e, wakati wa ugonjwa wako wa min hayatika Limautika na wakati wa uhai wako e, utumie e, kwa sababu ya kifo chako kikifika maisha yako yatakuwa yameisha na amali zako zitakuwa zimeisha Kondu kwa kwa hii hadi eh, ndani ina mafunzo ya kuonyesha kwamba kulla ma tamurru al ayam kila masiku yanapokwenda eh, na miaka inaporomoka we muislamu hapa chukua masingatio ya kwamba eh, hili jambo la kupatia ibra ya kwamba kifo kiko karibu yako bal fi riwaya fi sunan at ya bihuraira radiyallahu anhu Mtume sallallahu alayhi wasallam asema badiru bil a'mali e, sab'an yani kufanya matendo mema kabla ya mambo saba hayaja kufikia kimbilieni kufanya matendo mema kabla ya mambo saba hayaja kufikia fa zakara an-nabii sallallahu haya mambo takriban yote saba akasema hal tantadhiruna ila faqran munsiyan je muislamu wa ngoja E, kutofanya amali njema wangoja mpaka udirikwe au upatwe na ufakiri wenye kukusahaulisha na Allah subhanahu wa ta'ala leo ukiwa ni e, una hali njema unawasa, e, hukuweza kufanya amali njema za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukangoja muislamu ukaja kupata na ufakiri waweza kufanya amali huwezi kufanya amali Ufakiri utakusahulisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile tumeakilitaja hii usingoje muislamu wakati utakuwa huna wasaa We umekuwa ni fakiri huna jambo lenye kujisaidia hata kwenye maisha yako na ufakiri fakiri aglabia na Allah subhanahu wa ta'ala usingoje wakati huo tumia nafasi yako na wasaa wako wakati unapo, unapokuwa na wasaa tumia wakati ule kuutumia kumfanyia taa eh, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au ginan mutria au wangoja mwislamu utajiri ambao ni wenye kukuvukisha mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala nazo pesa zina balaa zake mtu anaweza kuwa e, jana hana nafasi leo amepata wasawa pesa pesa zile zikamsukuma kwenye e, balaa akaingia kwenye masia au maradhan mufsida au mwislamu wangoja maradhi kwa na maradhi maradhi yale yakakufisidi eh ukaharibika Huwezi kusimama ukafanya amali njema kwa sababu ni mgonjwa inshallah na kwenye kitanda huwezi kufanya jambo lolote au haraman mufnida au pengine wangoja uzee ambao uzee ule utakuwa umekumaliza kabisa huwezi kufanya amali ambayo jana ulivokuwa kijana ulikuwa uweza kufanya amali e, shaka ambazo ni, ni ngumu lakini kwa sababu ya uzee muislamu ukifika hali hiyo huwezi tena kufanya amali njema au mautan mujhiza au pengine mwangoja mauti ambao tayari yashandaliwa usingoje ndugu muislam kimbilia mapema kufanya amali njema kisha la sita tutasema akasema awi dajjal au, au mwangoja masihi dajjal fasharru ghaibin hii ni shari ya ghaib ambayo mnaisubiria Singoje Na hii ni moja katika zile alama kubwa za kiyama zinaposimama eh au tunaposiona alama kama hizi hapa mwislamu hana mnyanya tena mkubwa wa kufanya tauba late. kwa hivyo mtoislamu akataja hili jambo pia akasema usingoje e, pengine kama utaishi ukangoja masihi dajjal ambao hii ni shari e, ya ghaib e, ambayo inasubiriwa, unaweza pengine ukatainiwa na ukafeli kwenye mtihani wake au isa au kiama wa saa na kiama ni chenye kutisha kwa hiyo ndugu islamu hamba yote saba, e, mtume ambayo aliyetaja kwenye riwaya hii Muislamu kimbilia mapema e, kufanya amali njema e, kwa sababu ya masiku yanavyokwenda e, usingoje moja katika hili laweza kukudiriki kwenye maisha yako likakuvunja ile moral ya kufanya amali njema ambazo e, zitakuruhbisha kwa Allah subhanahu wa taala kwa hivyo moja katika mambo ambayo mtu mwenye akili aweza kuchukulia kwa bani Ibra ya kumpatia mazingatio ya kurudi kwa Allah na kukumbuka kwamba kuna kifo eh, ni kwamba eh, Muislamu apate ibra kwenye masiku eh, na umri wake vile unavyokatika ajue hili njambo eh, Lampatia mazingatio ya kurudi kwa Allah Subhanahu Thania ni ugonjwa Muislamu wewe unapona eh, mgonjwa au wewe mwenyewe pia pata maradhi ni moja katika vitu ambavyo eh, vinakupatia mazingatio eh, muislamu eh, kufanya istidad lil na sisi wengi twaona eh, au sisi wenyewe twajiona eh, watu wengi utaona watembea lakini wengi ni wagonjwa ingawa anasema hivi wapo watu wa, ambao si wagonjwa pia wanakufa bila ila bila ugonjwa lakini tu akrab. E, Ibra ya karibu zaidi ni kwamba ukiwa mgonjwa eh wewe chukua mazingatio kwamba waweza e, kwa ugonjwa wako huo ukafariki wakati wowote kwa hivyo yahitaji ile istidadah uhitaji kupata mazingatio ya kujiandaa e, kwa ajili e, ya kifo kwa nini kwa sababu ugonjwa ndugu islamu e, mtu akiwa mgonjwa almaradh yuthqilu badan ugonjwa unaofanya mwili wako unakuwa ni, ni mzito hata ya ajiza insani mwanadamu anafikia kiwango hawezi kusimama au pengine hata kukaa hawezi kukaa sasa ukifikia hali hii wewe huwezi kufanya zile amal ambazo ulikuwa wataraji. uzifanye ulipokuwa na siha yako mayumkin kwa hivyo ugonjwa ni moja katika vitu ambavyo e, mwenye mazingatio na akili aweza kuchukua ibra ya kwamba ni moja katika vitu ambavyo vyaweza kumsukuma mtu e, kujiandaa na kifo mgonjwa hana ladha ya chakula anayoipata mgonjwa hana ladha ya kinywaji chochote ambacho anakiisi kwenye mdomo wake hayo yote yana kuondokea kwa hivyo e, ni kwamba ukiwa mgonjwa mambo ni mawili Ima, e, siha yako ikuregelee kwa muda au e, lingine ni kwamba e, mauti ya kudiriki ukawa ni mwenye kufariki na hakuna lolote ambalo ulitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyokiwa mgonjwa chukua ibra kwenye ugonjwa wako ule kwamba ehaya ni mafunzo na weza kufariki time yoyote wal ajal karibu na ajali yako itakuwa iko karibu tatu katika mambo ambayo pia yaweza kumpatia mtu Eh, ukumbusho wa istidadi lilmaut ashayhuha walkibar kuwa mtu mzima kuwa mzee namsamehe wale wazee ambao wengi tunasumsiia eh, mtu asije akasema mbona ustadi sisi watusumbia a ni moja ya kuchukua mazingatio ukiwa umri umekwenda usijipe mahopu ya kwamba bado utaishi ikiwa ushakula miaka hamsini miaka 60 Tunakwambia wewe unakula injari. Jiandae. Chukua mazingatio kwa ule umri wako mrefu. Hii ni ibra. Ya kwamba ushaoishi miaka ya kutosha, jiandae. Uzee ni moja katika vitu ambavyo Muislamu mwenye akili afaa alizingatie, e, ni indhar ambayo wapatiwa kwamba we unakula injari. uko msho msho. Kwa hivyo yahtaj ila alistidad. Kwa Kwahtaji e, Muislamu E, e, kujiandaa kwa ajili ya, ya kifo. Na ndugu wa Islamu kama tulivyosema tunakusudia nidaful badani, ni, badan. ni Kiwiliulicha mtu kiwe dhaifu e, baada ya kuwa alikuwa na nguvu. Wa bayadhu e, nywele zako zikiwa zishabadilika, zimekuwa nyeupe eh baada sawadihi, baada ya e, zilikuwa nyeusi e, au mtu Inana madha jismu mwili wake usaanza kukunja atembea na bakora eh ashakuwa e, mgongo ushakunjana e, baada an kana baada kuwa mtu ashakuwa alikuwa ne amenyoka lakini ukiona mgongo usaanza iltawa mgongo usaanza kukunjika hivi kwa sababu ya uzee We ujue ndio e, hivyo unakwenda kwa faa e, kujiandaa maandalisi Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu atueleza kuhusu utu uzima na uzee fi surati e, akisema Allahu alladhi khalaqakum min dha'f Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye alikuumbeni nyinyi Kutokamana na udhaifu Mtoto anapozaliwa bado pale mchanga viungo e, vyake ni dhaifu eh umbile lake hilo hivyo akiwa bado ni e, ni mchanga umbile lake ni ni laini lakini akasema thumma jala min badi dhafin quwa kisha baada udhaifu huu Mwenyezi si Mungu akamjalia e, mwanadamu yule e, akaja akampatia nguvu na kuwa. akawa e, ni mtu mkamilifu e, akawa na nguvu kisha baadaye baada ya nguvu hizi Mwenyezi si Mungu Subhana wa Taala anazichukua anamfanya yule mtu anarejea kule kule alikotoka mara ya kwanza alipokuwa e, ni kiumbe dhaifu kiumbe, mnyonge anaregeishwa kule kule anakuwa yule kiumbe, yule mtu e, anakuwa ni mzee na anakuwa ni, ni mnyonge hana nguvu tena za kufanya mambo e, ambayo alikuwa akiyafanya alipokuwa ni kijana au alivyokuwa ni mtu mwenye nguvu zake na jambo hili lauze kwamba ni mtu apate mazingatio ya kukumbuka kwamba kuna kifo siku ya kiyama siku ya kiyama Mwenyezi Mungu akiwaingiza watu wa motoni wakawa motoni Allah subhana wa ta'ala atueleza kuhusu watu hawa kwa wale waliopewa umri wakawa ni wazee wakafariki wakiwa ni watu wazima fi surati fath akasema wahum yastarihuna fi wakiingiza pale motoni watu wa motoni watakuwa ni wenye kunadi na kupiga mayowe ndani ya moto wa jahanam rabbana wakisema ewe mola, e mola akhrijna e na'malu salihan ghaira alladhi kunna na'mal tutoe ndani ya moto uturegeshe tukafanya matendo mema sio yale ambayo tuliyafanya mwanzo angalau tutakwenda kufanya mema mwenyezi Mungu e watajibiwa wale watu eh, wakiambiwa awalamnu amirukum ma yatathakaru fihi man tadhakkar watajibiwa maneno haya kwamba je hatukupo kuweza kuwapatieni umri ambao umri huo ni wa kuweza kuwapatia wadhi wa kuweza kuwapatia nyinyi fikira ya kukumbuka Mbali na vilon eh, mlifokomkifikiria wajaakumun nadhith kisha baadaye akawajilieni muonyaji Hapa ulama tafsiri vitu viwili muonyaji ni nani wakasema imani ni nywele za mvi ukiona nywele za, za mvi. ujue ni muonyaji yule hakuonya akambia baba eh unakula injeri jipange ulama tafsiri wengine wakasema hapana ni ar-rusul wal walipokuja waonyaji ambao ni mitume au ni maduati wakakuonya wakakuhadharisha hao walikuja ukawaona huku unafaika nao wewe kwa ndugu waislamu e, ukiwa umeishi ukapata umri e, ukaishi miaka mingi e, Chukua mazingatio e, ya kwamba e, wewe unaishi e, lakini hilo ni yonyo wapewa ujihadhari uchukue hadhari e, kwa ajili e, ya ya kifo chako e, ili ubebe e, chenye kumkenda kujisaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Alimama e, Al-Fudhayl ibn Iyadh hii ni athar Atamjua Al-Fudhayl ibn Iyadh ni mtu gani Siku moja alimpata bwana mmoja Mzee tu. Na mzee yule alipomuona ni mzee ya mwenyewe wa kwa ndugu ya mtani vijana semu mwenyewe aliresha tu akasikitika naye al ibn Iyad ikiwa mtu mzima kama yule anafanya matendo ambayo yafanywa na vijana akamsikitikia akamuuliza kama atata'alik yani wewe ulipitwa na, eh, na umbri umri gani yani umri uliootumia hivi paka sasa uliofikia makamo hayo eh, miaka yako ulipita miaka mingapi qala yule bwana yule mzii akamwambia situna sana mimi nishakula miaka sitini sasa na miaka Na nafanya mambo ya upuuzi fakala akamwambia Faanta mi sana wewe kuanzia miaka 60 tasiru ila rabbik unakwenda kwa Mola wako watushi ka anta na uko karibu kufika kutoka ulipozaliwa paka leo na miaka 60 uenda kwa Mola wako Umekukaribia kufika kwa Mola wako waalam b'annaka lillahi 'abdun na mimi najua wewe kwa Mola wako au kwa Allah wewe ni mtja wake wewe ni miongoni mwa waja wake wa annaka ilayhi raje. na wewe pia kwa yewe lazima utakufa wa annaka baina yadayhi mawqufun na wewe e, siku ya kiyama utakuwa mbele yake utasimamishwa wa an'umrika wa hayatika mas'ulun na kuhusu umri wako na maisha yako utakwenda kuulizwa Faidha ni soari jawabana maswali haya ukienda kuulizwa yaandalie majibu yake umri wako ulitumia andaa swali utakoleulizwa ile ulitumia vipi utamjibu nini mola wako je ushaandaa maswali au majibu ya maswali haya Fakala rajul ule mzee akamwambia al ibnu ibn Iyadh famal mimi miaka hila nifanyeje fakala akamwambia hila si jambo kubwa ni jambo ya sira tu jambo dogo tu fakala famahi ni jambo gani akamwambia eh fima bqiya fanya wema ule muda uliobakia ule uhai uliobakia kwako fanya wema yaghfirulaka ma mada mwenyezi Mungu atakusamehe yale yaliopita huko nyuma miaka 60 hiyo wewe ulioipoteza uko ule muda uliobakia kama ni mwezi ni miezi miwili sawa patiliza huo muda mfupi ufanye mema Allah huenda akakusamee e, ule muda ulio upoteza muda mrefu fa akamwambia kwa sababu wewe in asatha fima mabakia. ukifanya maovu na huu muda uliobakia e, muda mfupi bima madha utabeba yale e, yaliyopita wa mabakia na muda uliobakia pia utabeba siku ya kiamu utakuwa huna jawabu la kwenda kumweleza Mola wako kwamba ulifanya nini kwa hiyo ndugu wa islamu e, utuzima ni moja katika vitu ambavyo e, mtu akiwa ni mtu mzima e, achukue ibra e, ya kwamba e, mimi e, niko mwisho mwisho wa maisha yangu nahitaji e, kufanya e, istidad lil -maut. la mwisho e, ambalo hili pia ni muhimu tashiifu alimouta katika mambo ambayo e, mtu aweza kupata mazingatio ya kujiandaa na mauti ni kule sisi kusindikiza wafu kila siku Tukenda kuzika e, na kuwaosha na kuwakafini e, haili hili jambo pia muislamu achukue mazingatio kwa sababu ikiwa leo wewe uliweza kumsindikiza ndugu yako muislamu Ukenda kumzika chukua mazingatio pale kwamba leo ni huyu kesho ni mimi atawe kwa hapa eh ikiwa kesho ni mimi nitakuwa ni nimebeba nini kwa Allah subhanahu kwa hivyo hili ni jambo muhimu pia e, mtu e, alizingatie na twazika watu wengi kila siku twazika watu wengi kila siku kwa hivyo la kusindikiza waliokufa e, uchukue mazingatio kwamba laweza kukusukuma e, ukapata ibra na mafunzo e, ya kwamba eh wewe uchukue e, hadhari e, na kujiandaa e, kwa ajili ya akhera yako siku ya, ya kiyama Rahima Allahu e, shikika albalakhi eh huyu bwana mwenye msamaha rahemu asema kwenye maneno yake ya kama wadhi asema yadai nasu thalathatan watu huwadai mambo matatu watu wote haya mambo matatu wanayadai wahum yukhalifuna lakini wao wanayakhalifu. yakhalifu ni mambo kabisa toa yapo lakini tunayakhalifu akasema jambo la kwanza yaddauna anahum abidun lillah wao wanadai kwamba ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waya'maluna amal al-ahrar lakini wanafanya matendo eh, ya watu ambao wako huru yani kawa kama ya wewe huwezi kutokuhesabiwa usio hivyo muislamu ya ikiwa wadai na unayakini kwenye moyo kwamba wewe ni mja miongoni mwa waja wa Allah subhana wa ta'ala watakikana ufanye matendo ambayo ukijijua kwamba haya matendo namfanyia yule muumba usifanye matendo ya mtu ambaye yuko huru kwamba hata ukatakulizwa ah hili jambo amba asema eh, shakika shakik albarahi hili watu wengi wanadai hili jambo lakini wanalikhalifu wafanya kinyume chake. Thania nikasema wayaddauna anna Allah kafilu birizki na wanadai binadamu pia ya kwamba Allah subhana wa ta'ala ni mdhamini wa riziki zao Ndiyo sponsor wa riziki zao lakini asema waya'maluna amala man la yatma'innu birizqillah wafanya matendo ambayo eh, ya mtu ambaye hajatulia wala kupata utulivu na riziki za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah ndio ar -razaq. Wewe angalia binadamu wenda mbio kabisa kutoka asubuhi paka jioni mtu kimuuliza ndugu Muislamu haya ulipata nini pengine ampatalukma thulaishe siku haya muulize upande wa akhirah ulifanyaje hakuna alifanya Waislamu tuko ko hivyo eh, tabiu tweni macho kwa hivyo eh, asema jambo la tatu wayad'una liyaqin bil maut na watu wote wanadai uyakini kwamba wanayakini kwamba kifo kipo wa ya amalun, ama la amala manla yamut lakini wafanya matendo ya watu ambao kana kwamba hawafi au hatukufa kwa ndugu wa islamu e, twazika watu wengi tuwasindikiza e, ni sisi tupate e, mazingatio e, kwenye hawa watu tunaokuenda kuwazika mara kwa mara e, kwa sababu kila e, mtu ataondoka kila mtu ata e, ataondoka ata fikiria wakati umekwenda lakini E, sarian siriian e, nikimalizia e, mada yangu ni mambo yapi ambayo e, mara nyingi yanachangia kwa watu wengi kughafilika na sala hili la kifo Moja katika mambo utasema ni al-ghafla watulu al Mtu kuwa na mghafiliko alafu kuwa na matarajio marefu Yaani wajipa mahopu kila mara kwamba nitaishi e, masiku kadhaa E, ukipanga mambo yako ya muda mrefu wakati pengine hujui e, faili yako maisha yako e, yatakuwa mwisho wake ni lini hili jambo linachangia sehemu kubwa e, kwa watu wengi kwa sababu ya ule mguafala na kujipa matarajio marefu watu wengi tunagafilika kwamba kuna kufa tunisahau kwa hiyo ndugu islamu, e, hili pia e, tulikumbuke ikiwa una mguafala baba yangu kaka yangu Eh, Huonekani kwenye kwenye eh, za Allah subhanahu ta'ala tumia eh, fursa ya uhai wako fursa ya siha yako eh, ufanye kwa ajili ya eh, Akhera yako kesho umbebe Allah subhanahu ta'ala eh, akiwa atakwenda kukuridhia na jambo la pili eh, na jambo la kuumiza watu wengi kuwa na siha na faragha kuwa na siha njema waje mtu akiwa na siha akawa na nguvu zake afanya mambo yake na ana faragha ya nafasi watu wengi sana wanagurika na hili jambo likawasaulisha kwamba kuna kufa angalau mtu akiwa mgonjwa saa ya yankasir sawa ule ugonjwa ukimdhiki ikiwa e, jana kabla ya ugonjwa alikuwa na kibri kibri akiwa mgonjwa akifinywa kidogo e, anakuwa mnyonge yatadhakara anakumbuka lakini mara nyingi mtu akiwa na siha njema e, akiwa na faragha hili jambo ambalo e, lamsahaulisha mtu kukumbu, kukumbuka kwamba kuna kufa na mtu Mtungusalam alizungumzia hili jambo kwenye fil Bukhari na kwenye musnad al-Imam Ahmad mtume anasema neema tani kuna neema mbili maghbunun fihima Kathirun من الناس hizi neema mbili watu wengi sana zimewasahaulisha kukumbuka kwamba kuna akhirah kesho kukumbuka kwamba kesho kuna kufa watu wengi sana akasema siha na faraha kuwa na siha njema na kuwa na nafasi hili hani mambo ambayo yanamsahulisha mtu eh, kutokumbuka kwamba kuna kufa kwa hivyo kwa haya machache eh, Mwenyezi Mungu e eh, atujalie mimman yes, yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Mwenyezi Mungu atuthibitishe kwenye Uislamu na atufishe eh, kwenye Uislamu e eh, pia E, tuwa na misimamo tubakie katika taa yake eh allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musharrifal qulub sarif quluban ala taatika kwa al kadri hapo inshallah eh paka baada ya magharibi sio choche watu ya e, kuzunguza ni mengi lakini haya machache eh mwenyezungu aifanye hii kalima e, watu waizingatie waifanyie kazi e, kwenye maisha yao asalamu As ربط الله, الله خير الله فيكم حقيقه ااكموشو مهمو نا نعبره باوكمبا تواذيتهجيا الله سبحانه وتعالى نشكر وله وله الله وله بخير كحسن الاستماع والصبر كصبري نا kusikiliza vizuri na nataraji insha Allah Taala tutatoka na faida tutatoka na faida na takuwa ni nukta ya tahawul kugeuka mtobidhni Allah Taala na khairi kama hii wafikisheni wale ambao hawakuhudhuria latabkhalu alayhi msiobakhilie nyumbani kuna kina mama nyumbani kuna wadugu nyumbani kuna maecho wengine huko ambao kwamba wameshikika kwa kuweza kuhudhuria inshaallah taala nyinyi sasa ndio sufara mmebeba elimu tutakwenda kuwapelekeana wao inshaallah taala sasa mwaidi yetu ni baada ya maghrib inshaallah taala malizia siku yetu hii ya leo المحاضره الثالثه ستكون بعد صلاه المغرب نكتفي بهذا القدر الله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين